wah wah wah yo, yeah, yeah, check it out, yo, what's up, what's up, Primarky Rekord, 2001, yo, yo. Mulla on nahka ruoskaa, hei juoskaa. Täpy tekstiä suolta atomin valon tuotanto puolta. Kaikki pelät kuolta kun edustet raja ja tätä pitää sortsiin. Käytetään puolos sporttiin. tätä vimpi hei mortti. Kavan meille ovi kestää vaan tovi. Kun testataan, kuka on kovin. se on meits, tuli ja pelurii. pelkurit koipät himassa kun mä oon viimässä tai perussalimassa Etelä, etellä. Amerikan kieto eella, Sisko on lämpärinä, sun pikku siska päintäinä. ja aina niitä viileitä, meissä on paljon piirteitä, joita te ette edes joku huokaa, tuokaa lisää ruokaa ja juomaa nyt juoda Ja eletään räppi elämää kunnioittakaa edellä. Käviää metsi, ei koko häviää, kun mulla on levy diili. Rajamä kirjakoissa automobiili, tinusiini, älä koske tai siksei, sekoitetaan kokeilija, siksei. Ollaan rajamään kuninkaita päällä, on raita paikka. En oo koskaan saita, vaikka mulla oisako paikka taikas, laikka Oven välissä, rajamä kirjakoissa aina mukana pelissä, mun hip-hop pelissä on patssaita. Kuulet tyylikuninkaita, huima altassa pari haita, eikä kaviaari maita, laita. Raja Mäki Rekas kyllä tarjoaa Jättä kaikki muut varjoon En vaadi paljon. Ainoastaan pari asuntoja autoo Imako konsultti sanoo että oon mauton sitten lisää makuja Tarviin pari makua ja muja rakua. Syödään taustalla lakuja Ja taustalla söi myös akua Akua kuunnellaan Ja Raja viime viime ja muudellaan ja